Nga Ebu Seid Hudriu, radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a.s. ka thëmë. Allahu do të thot banorve të gjenetit. O banor të gjenetit, ata do të thonë, Zotë i unë, po të përgjigjemi, jemi në ndëshirën e kërkesë sate dhe mirësi a gjendet në duartë e tua. Atëherë, Allahu do të thotë, a jeni të kënachur plotësisht? Ata do të përgjigjen. O Zotë, si të mos jemi të kënachur, Kurtina ke dhën atë që nuk ja ke dhën as njerëz prej kryesave të tua. Allahu do të thotë: A nuk dëshironi që t'ju jap diçka tjetër më të mirë se kjo? Ata do të përgjigjen: O Zot, çka mund të jetë më mirë se kjo që na ke dhën? Ai do të thotë: Unë do ta bëj që kënaqësia ime të zbresë mbi ju dhe pas kësaj më nuk do të hidhërohem kurrë me ju. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Këto hadithe